peça, ele será concedido. Livro dos Abrax. Capítulo 4. Como posso chegar lá a partir daqui? Talvez a questão que mais frequentemente ouvimos de nossos amigos físicos seja: Por que está demorando tanto de chegar onde quero? Não é porque você não quero bastante. Não é porque você não seja inteligente o bastante. Não é porque você não merece o bastante. Não é porque o destino está contra você. Não é porque alguém já ganhou o seu prêmio. A razão pela qual você não atingiu o seu desejo ainda é porque você está segurando-se num padrão de energia que não combina com a vibração de seu desejo. Essa é a única razão. Sempre. E uma coisa importante para você entender agora é que se você não parar de pensar sobre isso, ou, mais importante, parar e não sentir, você pode identificar sua discórdia. Assim, agora, a única coisa que você precisa fazer é gentil e gradualmente, passo a passo, liberar seus pensamentos de resistência, que são os únicos fatores não permissores envolvidos. O aumento do alivio será o indicador de que você está liberando resistência assim como o aumento de seus sentimentos de tensão, ira, frustração e assim por diante são indicadores de que você tem agregados à sua resistência. O bem-estar cobrindo sua porta de saída. Queremos lembrá-lo da premissa básica que precisa ser entendida antes que qualquer coisa possa ter sentido para você, o bem-estar flui, o bem-estar quer você. O bem-estar cobre sua porta de saída. Tudo que você já desejou, seja declarado ou não declarado, tem sido transmitido por você vibracionalmente. Tem sido ouvido e entendido pela fonte e tem sido respondido e agora você vai sentir sua maneira de permitir-se receber isso, um sentimento por vez. Você é uma extensão física da fonte de energia. Você é uma extensão da fonte de energia. Você está na linha de ponta do pensamento. Seu tempo-espaço-realidade foi estabelecido no movimento através do poder do pensamento bem antes de se manifestar na forma física em que você o vê agora. Tudo no seu ambiente físico foi criado a partir da perspectiva não física pelo que você chama de fonte. E assim como a fonte criou seu mundo e você, através do poder do pensamento focado, você continua a criar seu mundo a partir do lugar da linha de ponta em seu espaço-tempo-realidade. Você e o que você chama fonte são a mesma coisa. Você não pode estar separado da fonte. A fonte nunca está separada de você. Quando pensamos em você, pensamos na fonte. Quando pensamos na fonte, pensamos em você. A fonte nunca oferece um pensamento que cause separação de você. Você não pode oferecer um pensamento que cause separação total. separação na verdade é uma palavra muito forte, mas você pode oferecer pensamentos que são diferentes o bastante na natureza vibracional que impedem sua conexão natural com a fonte. Referimo-nos àquela condição de resistência. A única forma de resistência, ou impedimento de sua conexão com o que é a fonte, é oferecida por você a partir de sua perspectiva física. A fonte está sempre completamente disponível para você e o bem-estar é constantemente extensivo a você, e constantemente você está no estado de permissão desse bem-estar, mas às vezes não. Queremos ajudar você a permitir conscientemente sua conexão, com mais tempo dedicado à fonte.